Nu știu dacă ați văzut oamenii ăștia concentrați când conduc. Așa aproape de volan. Cred că dacă stau mai aproape de volan, e mai în siguranță. și și ies mai siguranță. Sunt și de aceștia care stau așa de departe că nici nu ajung la volan. Nu și pe aia. Sunt două extreme. Între. Între e mai bine. Între. Și dacă ați văzut băieți, foarte interesant, uitați-vă când conduc băieții, și e foarte interesant, țin mâna asta de obicei pe volan, dacă a și stau așa într-o parte, parcă îi rup scaunul. Parcă îi rup scaunul, așa vezi, așa, așa, așa conduc. Nu vezi niciodată un băiat așa drept, deci cam asta îi poziția, e poziția, îi rup scaunul, are o gaură, așa scaunul. Na, da, dar tipul ăsta conducea, conducea și mergea, era foarte atent, era așa cu, cu nasul în volan, cum ar fi, e pregătit să conducă și cu nasul dacă era nevoie, nu numai cu mâinile, să aibă o, o sprijin în trei părți, și conducea și într radio, că se plictisea, și punește radio și într-o la radio, atenție, atenție, zice, este un nebun pe stradă care merge în contrasens. Se, uite el în jur, bă, voi nebuni, bă, cum să fie unul, mă, smimă care merge în contrasens. O, no, oh, mai este, mai este încă una. No, bun. Haideți să ne schidem astăzi, avem în fiecare vineri seara, că e vacanță, că nu e vacanță, noi ne îndreptăm spre Cuvântul Lui Dumnezeu și uh, uh, vedem ce are El să ne spună. Am văzut la televizor o Biblie, era o Biblie așa, făcută parcă din lemn, coperțile, așa cu aurii, mă gândeam... Poate unii tineri ar respecta mai mult cuvântul ăsta dacă ar fi făcut așa cu lemn, auriu, cu, se deschis cu lacăt, cartea, știi? Oricum, din ceea ce vom citi este cuvântul lui Dumnezeu, nu sunt niște păreri ale oamenilor, nu sunt părerile mele, așa că atunci când auzi cuvântul ăsta, ascultă-mă, ăsta e foarte important, că ăsta e datător de viață. Așa că orice e mort în viața ta într-un domeniu, poate să ia viață. Și dacă ești, te simți respins, poate... Acolo respingerea aia poate să Acceptarea poate să ia viața. Așa că e important să înțelegi Ceea ce vom discuta astăzi nu e ca și cum ești la școală La lecții de istorie Și Mihai Viteazul a venit Nu e așa Pentru că alea nu-ți dă viață Doar acaperezi informații Auzi cine a fost Viteazul, Ștefan, de ceva Dar aici auzi niște informații care îți pot schimba ție viața, radical, pur și simplu, radical îți poți schimba viața. Așa că e mare diferență când asculti la biserică și când asculti la ore. Trebuie să fii atent și la ore, dar mai ales la biserică, mai ales la biserică. Așa că Matei capitolul 4 e prima carte, prima evanghelie din uh, Noul testament, ușor de găsit, dacă o găsești greu, uh, să vii la studiu biblic, să te ajutăm să înveți Să o găsești mai repede Mai de capitolul 4, citim din două pasaje astăzi Și uh, mai Pornim la drum Dani, unde e Dani? Dani, funcționează chestia aia care ai cumpărat-o? Dani a cumpărat o chestie, ați văzut Pe pun l-a cumpărat ăsta Cum se numește? Un o Fântână de apă e, Am înțeles, Dani, că e german, Escria în germană, Nu înțelegeam ce scrie Aparece, să știi, Dani, că e ca un frigider Interesant după o să o gustați și voi. E gratis. Asta să și mai. E gratis. Nu-i pe gratis. Bun. Matei, capitolul 4, versetul 18. Și până la versetul 20. Ați găsit? Incredibil. Numai Daniel a găsit. <laughs> și voi ați găsit. Bun. Ok. În era asta, cum să zic, aș vrea să fie, când chiar vă întreb să, să răspundem, voi sunteți, uh, noi credem că o biserică tăcută este o biserică moartă. Și poți să spui un da, un amin, adică nu se supără vecinul, nu mă supăr eu când ești de acord cu ce se spune. Amin? Da. Așa că dacă o să zic ceva ce o să-ți placă și crezi că e pentru tine și vrei să-l iei pentru tine, cuvântul ăla, poți să spui amin. De exemplu, când vine Emil Boc, am ascultat pe Emil Boc că a fost la emisiune, niciunul între noi nu s acasă și să zic amin. Nu... Adică o zis că au făcut 42 de km de autostradă, nu zi nimeni, amin, nu, nu, nu. că nu-i cuvântul lui Dumnezeu. E bine ce zice, dar nu a fost cuvântul lui Dumnezeu, așa că în seara asta ceea ce vei auzi va fi cuvântul lui Dumnezeu, aici poți să spui amin, așa să fie, pentru că e un cuvânt care îți poate schimba viața Ma De capitolul 4, versetul 18, spune, pe când trecea pe lângă Marea Galilei, înții sus, pe să meargă pe lângă Mare, așa că cei care a fost la Mare, cât ați fost la Mare anul ăsta? La mare, câțiva. Puțin. Noi restul trebuie să recuperăm, mai avem încă câteva zile până la vacanță. Iisus îi plăcea mare. pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon, zis Petru, și pe fratele său, Andrei, care aruncau o mreajă în mare, căci erau pescari. El a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată i-au lăsat mreșile și au mers după el. Și Cit... întoarceți câteva pagini, Merge trecem de... Matei, trecem de Marcu și ajungem la Luca și vom citi din Luca capitolul 15 câteva versete. Luca 15 cu 11. Luca 15 cu 11. Începe până la 24. Luca 15, 11 la 24, o pildă pe care ați mai auzit-o, o întâmplare care vă rog astăzi să vezi dintr-un alt punct de vedere. El a mai zis, vorbește spre Isus, un om avea doi fi. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: Tată, dă-mi partea de avere care mi se cuvine. Și tatăl a Nu după multe zile, fiul cel tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară îndepărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a unul din locuitorii țării acelea care l a trimis pe ogoarele lui.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 Și să ne veselim Căci acest fiu al meu era mort Și a înviat, era pierdut Și a fost găsit Și a început să se înveselească Și vrei să fii la o petrecere de evrei Unde se înveselesc, unde se înjoc E distracție E distracție acolo, amin? În această seară vreau să vorbesc despre Ogorul tău Ogorul tău Dacă tu scrii predică, spune Ogorul meu Ogorul meu Vom, ne vom ruga și vom începe la drum. Tată, să mulțumim pentru seara asta, ultima seară de tineret înainte de școală. Sunt mulțumim, Doamne, că ai fost cu noi, Doamne, vacanța asta și iată, Doamne, se încheie vacanța, ne apropiem de sfârșit. Mă rog, Doamne, ca în această, în această seară să ne vorbești fiecare, că suntem studenți, că suntem la lucru, că suntem elevi. Mă rog fiecare să-i vorbești, Tată, și Mă rog, Doamne, ca cuvântul Tău să fie de dator de viață Mă rog, Doamne, ca noi să-l ascultăm nu ca o, o lecție, Doamne, de la școală, ci ca și cuvântul tău, care e viu și lucrător. Și mă rog ca sămânța adevărului tău, Doamne, să aducă roade în viața noastră, în numele lui Isus, mă rog. Doamne, și cer ca, Doamne, ca limba mea să fie ca pana unui scritor Escusit în mâna ta, folosește-te de mine, Doamne, și să mulțumesc că fiecărui tânăr îi vei vorbi în această seară. Și toți tinerii zic, amin, amin, amin. Nu știu câți ați avut ocazia să să timp la țară. Cât ați, ați avut burii sau unchi sau ați petrecut timp la țară? Ok, hai să pun alt fel de întrebare. Cât n-ați fost niciodată la țară? Mă n-a fost, niciodată n a fost la țară. Adică niciodată, vreau să spun că nu a stat o zi să stai acolo la țară, într-o casă de țară, să vedem. Nimeni. Niciodată. Să vedem. Niciodată. Deci toată lumea a fost la țară. Incredibil. E incredibil. Foarte bine. Și eu, Gabriel, ai fost și la țară? Și Gabriel, e fărușine să te mâna. Și Abby e fărușine. Am înțeles. Dumnezeu, rugăm pe pentru la sfârșit. nu să le dea putere să spună adevărul, numai adevărul. Oricum, cei care ați fost la țară, știți că viața la țară e diferită decât viața la oraș. Acolo nu poți să zici că nu te poți murdări pe pantofi la țară. Adică, fetelor, voi știți că la țară nu poți să mergi, să zici, mă duc cu tocurile cele mai înalte, mă duc cu, și cu uh, outfitul cel mai fain. Nu poți să zici la țară că mergi acolo. Mă duc aminte că mergeam la țară, aveam echipament pentru țară. <laughs> nu știu când aveți chestia asta. Și echipamentul pentru țară e diferit decât echipamentul pentru uh, oraș. Uh, Mi-aduc aminte când mergeam să tăiem în mod special, porcul, uh, mă îmbrăcam ca pentru țară. Și mă gândeam dacă cumva mă vede cineva în oraș, adică mai ar fi rușine că nu sunt îmbrăcat de oraș, sunt îmbrăcat ca și de țară. Adică la țară mergi îmbrăcat, stie murdărești, nu are importanță ce. Oricum știam că orice haină pe care o iau și mă duc la țară vin cu ea pute. Deci. Ori numai la mine, la bunici era un miros, dar pute, că trebuie să mergi pe acolo, deci pare că se pune ceva, treia tot timpul să le speli imediat, tot, tot, tot, tot, tot treia să speli, pentru că era un miros care. Tu nici s-o la țară, tu nu știi, nici n-a mâna, ai, ai fost. Și uh, voi știți că nu poți. Și atunci aveam un alt fel, mă duc odată când m-am îmbrăcat ca de țară. Adică știți ca de țară, bloci care nu mai poți de 3 ani, înțelegeți că se de haine care nu le mai port de mult, timp în ele. Problema a fost odată că s-a mașina, uh, cam prin centru. Știi, și îi nași pe rău când se strică mașina și nu mai pornește, trebuie să dai jos și să-mi pingi. Și ești îmbrăcat în haine de alea, care nu vrea să vadă oamenii în haine de alea, nu? Și mi-aduc aminte că așa, dacă trece careva, și ideea e că nu e problema că vin mașini, vin tramvaiele, știi? în tramvaiele, e șansa, mă, că un colector tip acolo că îți mulți la o lată în tramvaie. Și asta e când mergi, când mergi la țară. Și uh, mă aș aite mergeam la țară și pantofii tot timpul, când veneam de la țară cu pantofii, tot timpul erau plini de noroi, da? Cum să zic, tot timpul erau, trebuia să-i spăl și unde-i spăl, știi? Mai steles dacă stai la bloc în și faci o mizerie în chiuvetă, nu? nu e așa? Nici știi ce să faci, e chiar nașpa Și unul din lucrurile la țară care am, am înțeles e cu ogorul. Ogorul e, e vorba de un pământ și uh, pe fiecare ogor depinde ce alege proprietarul să planteze, dar se lucrează fiecare ogor diferit. Și pentru fiecare ogor sunt ustensile diferite. De exemplu, cei care nu știți, uh, nu merge la săpat de porum cu o furcă. Nu, deci degeaba vrei tu să faci, cum să zic, degeaba, vrei tu să faci minuni cu o furcă la săpat de porum. Vă spun eu că cei care ne-a să mânceat la săpat de porumb, vă spun eu, porumbul crește așa în șiruri, e plantat și ce se întâmplă, între porumb mai cresc buruiene și trebuie trebuie o sapă, și o sapă specială, nu orice sapă, cum să zic, făcută de tine, deci e o sapă făcută special ca să intre între și să sap porumbul și vă spun, nu e așa distractiv. Nistor a început să lucre cu un elter de la biserică și m-a spus, eu nu mai poate, te s la mâini. Uh, Nistor e obișnuit să cânte, el uh, e mare cântereț, el îți cântă, dar când îi dai un, un, un, uh, un uh, o lopată, ceva, deci tot e beșici. Așa, când dați mâna cu niștor, aveți grijă că el e plin de beșici. Dar nu-s mă lipsitoare, că sale lui nu mă aleține pentru el. Uh, și -am, am învățat repede când e vorba de pământ, uh, tot timpul... Uh, tot timpul bunicii începeau să mă învețe că fiecare ogor care îl aveau și aveau în, aici cel puțin în satul românesc îi, îi scasele adunate toate la un loc unde e satul și după aia trenurile îi îs... Unui acolo, unui acolo, unui dincolo, unui păstădeal, unui dincolo de vale. Și era tare, nasol că pentru fie, în fiecare zi bunicul avea un plan, astăzi să merem la vie, era dincolo de diatră să trecem. Și aveam și mijloc de transport rapid, cu vacile, <laughs> Și, deci era jumătate de zi până ajungeam acolo, ce să, ce să mai lucrezi? Nu puteai alerga, dacă alergai până acolo erai rupt, nu mai puteai lucra nimica. Așa că ăsta e ritmul de la țară când e vorba de ogor. Dar ogorul era, reprezenta un anumit teren Și de obicei pe fiecare ogor Planta ceva diferit Aici avea grâu Aici avea, aici, mi-aduc aminte Avea o vie Via trebuia să pată într-un fel Era un timp când trebuia să o tunzi Și trebuia să știi ce faci cu ogorul tău Trebuia să fii specialist în ogorul tău Degeaba era specialist în, în cartofi Era, ții minte, lângă o vale Aveau bunicii cartofi Degeaba știai tu să aduni fânul nu știi, să sap cartofi. Eu-mi aduc aminte când am mers prima dată la săpat de cartofi. Pe toți îi tai, deci, Bun, dar oricum îi băgăm în supă. Ce? Deci, mă nu poți să-i tai, mă. tai, se strică. Trebuie să, trebuie să știi cum să sapi. Trebuie să știi cum să sap cartofi. Seara asta vreau să vorbesc despre ogorul tău. Eu nu sunt chemat să lucrez pământul. Absolut. Probabil că nu ești chemat. Dar și tu ai un ogor. Și din acel ogor în care Dumnezeu te trimite, El are o goare peste tot, te tot trimis pe tine într-un ogor. În acel ogor, fiți atenți care e problema, trebuie să aduci roade. E ce în Împărăția Lui Dumnezeu nu există ogor de spini? Dumnezeu nu-ți dă un ogor de spini, du-te și ce să aduci? Spini? Ce să faci cu ei? Să-i plantezi? La cine? La mari ogor să plantezi spini? Fiecare dintre noi avem un ogor unde Dumnezeu ne-a chemat să mergem. Și să aducem roade. Ceea ce tu trebuie să faci în viață este să te pregătești ca să aduci cât mai multă roadă din acel ogor. Și acum să presupunem că ești chemat să ogorul tău reprezintă cartofi. Și ăsta ai roadele tale, Dumnezeu așteaptă de la tine, Adis, să zicem, Dumnezeu te cheamă pe tine, să aduci cartofi în casa Domnului. Asta e chemarea ta, vrea să, aduce, să, aduci, să aduci tu cartofi, altul morcov și așa mai departe. Scopul tău în viață, Andi, dacă înțelegi că ăsta e scopul tău, este să te pregătești să cultivi o gorolă cu cartofi. Cât mai bine, tu trebuie să iei cartoful și să-l duci la microscop, tu trebuie să iei cărți despre cartofi, tu trebuie să te documentezi, să începi de acum cum cresc mai mulți cartofi. Pentru că ai primit un ogor și din acel ogor te-au dus cartofi. Dacă Dumnezeu ți-a dat ogorul ăla, -o dat, înseamnă că El știe că tu ai aptitudini, tu chiar te înțelegi cu cartofi. Că de-aia, deci te înțelegi cu cartofi. Gelul poate, Dumnezeu -a chemat gelu l-a chemat gelul la crește meri, meri fructiferi Păi gelul știind care ogorul lui și ce are și unde trebuie să aducă roade, în casa lui Dumnezeu în împărăția lui trebuie să aducă mere el ar trebui să pregătească să înțeleagă cum se altoiesc merii să-și planteze în primul rând meri pe ogor după aia va trebui să vadă Uh, datorită uh, ce-a fost la Cernobâl, să acum uh, trebuie stropiți merii, cum nu au fost până acum, trebuie să vezi ce trebuie stropiți, cu ce trebuie... Deci trebuie să fii un specialist în domeniul tău. Dacă tu, gelul, vei fi specialist în toate domeniile, vei ști să faci și cartofi, vei fi și și, și, morcov, și vei ști de toate, dar când e vorba de Dumnezeu te-a pe tine, să aduci mere. Și când tu vii, vii cu mere, vii și cu cartofi, vii și cu struguri, uite, Doamne, da gelul, eu te-am chemat să aduci mere numai. Adi aduce cartofi, uh, uh, Magda aduce, Maggie aduce struguri, fiecare are ogorul lui. Și de ce vă spun asta? Pentru că fiecare a fost creat diferit. Păi unii așa li se potrivesc cartofii în mână, incredibil. Ca o mănușă. La alții e chemat, de exemplu, unii e o ogorul lui să crească acolo pe ogorul lui găină. Doamne, ei știu să vorbesc cu găinile. Doamne, se vi găinile, se vin de găinile, sar pe el, să urcă în cavo. Adică, și iubesc găinele și te gândești, dar cum, domne, e așa? Pentru că îi chema, domne, să fie cu găinile. Acum eu vorbesc ca în pierde, dar voi vedeți esența, pentru că e un exemplu care vreau să luați, pentru că fiecare dintre noi avem un ogor. Și cel mai trist, pentru mine ca lider de tinret, este să-l văd pe un tânăr în ogorul greșit. În ogorul greșit. E cel mai trist. Să un tânăr că își pierde timp în ogorul greșit. Să un tânăr că el nu-i mulțumit, de exemplu, cum ar fi gelul să zic, ah, ce mai pus la mere? Îmi place mare, nu le mănânc. Ce mai pus la mere. Eu nu știe că dacă mai petrecea încă 2-3 ani S-ar fi îndrăgostit de mere I Ar fi zis, mă, da asta, stai, numai un soiț. Am înțeles că sunt mai multe sorți Spanteze nu știu câte soi Și ar face ceva extraordinar Din ogorul la care l-a primit să lucreze el Și care e cel mai trist lucru? Este că atunci când Dumnezeu se uite la toate ogoarele Care le-a dat fiecărea dintre noi Și se uite la ogorul care ți-l-a dat ție Și vede că nu-i lucrat și Vede că e spin să uită unde e? Unde e Marius? să uită la Ogorunte. Unde e Marius? Aveam nevoie de Marius aici. El trebuia să aducă în casă domnului Smokine. Marius, ce se la Smokine? Păi să afli ce s-a Nu, nu știu ce se la Smokine. Nu crește Brico, nu crește Smokine, tată, nu crește Smokine. Nici eu nu știu. Păi da, dacă Dumnezeu te cheamă să crești smochine, atunci trebuie să citești pe internet. ce Smokine, cum arată cum de unde cumperi Smokine, să plantezi Smokine. Pentru că vreau să vă zic că Dumnezeu astăzi, el se uită așa în jur, să vadă o tău, să uită la ogorul tău. Când te-ai născut, Dumnezeu deja a pus-o destinat un ogor pentru tine. Se uite la ogorul tău astăzi, să vadă cum arată el. Pentru că ai primit un ogor. Ai primit o sferă în care tu ar trebui să fii, să acționezi, să te miști și acolo, în sfera aia să aduci roade. Da, dar eu nu sunt chemat să predic. Păi dacă toți ar fi chemat să predicăm, dacă toți ar avea o goare, predică. vă deci, păi dați seama că am stat aici ore întreji, până fiecare ar predica câte o oră. Biserica ar fi destul de greu, că am stat nopți întreji, am venit numai o dată pe săptămână, că ar fi mai mulți predicatori, ar fi aici 50, ar fi, ar fi seara, dimineața, depinde când termini școală, vi la tineret. Așa că nu, nu toți aveți o la acesta, predicarea, nu toți. Eu nu știu ogorul meu, eu nu știu care e ogorul meu, ce trebuie să fac în viața asta? Secretul tău va fi să afli cât mai repede care e ogorul tău și să te pregătești pentru el. Dacă îi cartofi, adi, tu ar trebui să vezi ce de acum asemenea ce îngrășământ trebuie să pun la cartof să crească. Îngrășământ de oaie, îngrășământ, de unde aduc eu îngrășământ? Aduc îngrășământ din Bulgaria, din Lituania. De unde aduc îngrășământ să crească cartofi? Când vin la Dumnezeu și au uite roadele mele. Să că Dumnezeu, incredibil, mă, dar cum o crescut cartofi așa de mari? Doamne, am dat tot ce am putut mai bun. Cred că cel mai trist, v-am zis, e, pentru, pentru Dumnezeu, e să vină la ogorul tău și să-l vadă nelucrat, să vadă că nu te ocupi de el. Și certii următorul lucru Dacă toți ne-am ocupat de ogorul nostru, hai să vă spun un secret, împărăția lui Dumnezeu ar crește. S-ar extinde. Dacă toți ne-am ocupat de ogorul nostru. Dacă tu ai face ce ai fost chemat să faci, cu aptitudinile, dacă tu ai face asta, biserica asta ar crește împărăția lui Dumnezeu ar crește, și tu ai fi împlinit. n am mai avea tine care ah, n-am ce face, mă-l plictisesc. Pentru că atunci când știi care e ogorul tău, nu mai te plictisești. Deci, vă spun sincer, de când am aflat care e ogorul meu, n-a fost o secundă în care să stau, ai plictisită-s, călini, hai și joacă-te cu mine fotbal. N-a fost. N-a fost. De când am aflat care e ogorul meu, de când am aflat pentru ce mă pregătesc, pentru ogorul meu, unde trebuie să aduc eu roade, nu mai există pletisiala. S-a eliminat, pentru că toată viața e o pregătire să aduc roade în ogorul respectiv. Și interesant este când mă uit la Dumnezeu, Dumnezeu atât de strategic îi, că Dumnezeu ne pune să avem o goare în toată sfera societății. Nu este că Dumnezeu nu cheamă doctori, nu are niciun, niciunui la cineva uh, ogor în medicină. nu de la nimeni. Să se descurse singur. Nu, nu, nu. Dumnezeu pune pe cineva acolo în ogor, în medicină, farmaceutică, în avo la avocați, în justiție, peste tot, Dumnezeu pune oameni. Și se uită la ogor. E lucrat se uită să vadă, dacă se uită a la tine, se vadă, iau pe tine ca exemplu acum, se uită să vadă, mă, te pregătești pentru a crește cartofi? Când vine momentul, poate, poate încă, poate încă nu ai cartofii respectiv și da, de i caut, încă nu i-am primit. Zeu știe, dar te pregătești tu. Când vin cartofi, ce v Cum îi plantezi? Așa că de multe ori există... Un nevoie de un timp în care tu, înainte ca pur și simplu să lucrezi în acel ogor, să te pregătești pentru el. Să te pregătești. Pentru că, ascultați-mă, când Dumnezeu îți dă cartofi și tu nu ești pregătit, nu ce să faci cu ei, se strică cartofii. că adică nu știi când să-i pui în pământ. Parcă sunt agricultor. Oricum, eu am crescut la țară, în Martin, așa că știu. Așa că știu. Tata, tata tot timpul ne, ne chema să-l ajutăm. Știam eu despre ce e vorba. În seara asta am vorbit despre doi tineri. În Luca, ce vreau să vă zic, sunt doi tineri și, în mod special, vom vorbi despre unul dintre ei care a ajuns în ogorul greșit. Au ajuns în ogorul greșit. Nu a stat unde trebuia să stea el, A ajuns în ogorul greșit și motivul pentru care a ajuns în ogorul greșit a fost datorită atitudinii lui. Seara asta vreau să spun un lucru. S-ar putea să fii în... Uh, cine se uită pe net sau ce faceți? În timpul predice. Vedem cât de bine ascultă Cristi predica. Ne rugăm pentru el la sfârșit. Eliberare de internet. Nici în timpul predicei nu poate să se scape de el. Dar... Uh, în seara asta vreau să... În câteva minute vreau să ne uităm la un tânăr care au avut talente, au a avut abilități. În cei doi frați era cel mai tânăr. Mezinul familiei, el era cel mai tânăr și au avut talente, au avut abilități, au avut un ogor unde trebuia să lucreze, dar au avut o atitudine rea. Au avut o atitudine și datorită atitudinii lui. Vedem în, în pildă că ajunge în, în ogorul greșit. Și de tristă, vă spun sincer, ca lider de tineret, să vă tineri care au venit în sala asta aici. Vă știți că din 2000 tot mere în fiecare vineri. Tot vorbesc. Se schimbă generațiile, eu tot aici rămân. ven tineri să căstoresc. Acum unii care căsătoresc continuă să vină și asta e, asta e fine. Dar din 2000, glasul meu tot la auze aici, în biserică, vinerea seara. Și am văzut mulți tineri care s-au perindat. Am văzut tineri care au venit și au rămas. Dar am văzut tineri care datorită atitudinii lor, au ajuns în ogorul greșit. În ogoare în care nu erau niciodată meniți să ajungă, dar datorită atitudinii lor. Și ce atitudine ată? Pe perspectiva ta asupra vieții, asta e atitudinea ta, cum vezi tu viața. Și acest tânăr îl vedem că ajunge în ogorul greșit. Un lucru care vreau pentru voi tineri și vă spun sincer, este ca nu cumva să începeți să lucrați în ogorul greșit. Că lucrați degeaba. Pentru lucru pe care lucrezi în ogorul greșit nu vei primi nicio răsplată. Dacă tu ești chemat să aduci cartofi și tu aduci Dumnezeu mere, spune, mulțumesc are mult, dar nu-mi trebuie. De la tine am vrut cartofi. Vrut cartofi. Dacă tu ești chemat să fii în învățământ și prin influența ta să aduce o influență în clasa de școală și tu te apuci de afaceri, mergi pe un alt teren, mergi pe un alt ogor. La sfârșitul vieții tale vei sta lui Dumnezeu și Dumnezeu îți va pune întrebarea. De la tine am vrut copii tineri, în clasa aia, să influențezi, să le modelezi, să-i modelezi, să instruiești. Tu te-ai te apucat de afaceri, ai dat bani la biserică, foarte bine, da? Erau alții chema să dea așa mulți bani la biserică. Te-am instruit, să-mi dat aptitudini să fii în învățământ. Și pentru că n-ai fost, ogorul tău n-a fost lucrat. Așa că la sfârșitul vieții Dumnezeu nu va fi impresionat cu ce aduci a tu lui. Uite ce am făcut! Nu, el se va uita la ogorul tău. A fost el lucrat și ce roade adus adus din ogorul tău. Așa de mulți tineri acum se îndreaptă spre diferite țări și atât Boc uh, Emil Bocra, ascultam pe premier și ziceam că dacă nu le creăm o atmosferă și un mediu aici a tineri unde să, să, să se dezvolte, să crească vor pleca și vor rămâne numai noi bătrânei și mă gândeam, aceeași atitudine au ajuns în, între tinerii creștini și se uită în jos și spună, spunea, mă, ce să fac, ce să fac, hai să, hai să mă duc în Spania, hai să mă duc în Italia, hai să mă duc în Austria, hai să mă duc în Germania, hai să mă duc în Suedia, în Norvegia, hai să mă duc! Dar întrebarea mea este, ogorul tău e acolo? E acolo ogorul tău? Că dacă nu e acolo ogorul tău, ce cauți acolo? Să fac bani, dar asta e menirea ta în viață? Crezi că Dumnezeu nu te... Și eu o să discutăm despre asta. Nu te poate bine binecuvânta aici? Dar citiți despre, citiți despre Iacov vreau să meargă într-o țară unde curge lapte și miere în Egipt, vreau să meargă, acolo era atunci, curgea la, ai, ce bine, prosperitate acolo. Zice, deci spune, ascultă-mă, rămâi aici în țara asta, unde e secetă, unde e nașpa acum, și aici te voi binecuvânta. Ai, doamne, dacă plantezi mare sămânța, nu moare sămânța, dacă o plantezi tu, tu ești chemat să fii aici. Vă aduce roada aici. Și dacă vei citi în Biblie, acolo, în pământ săcetos. o crescut, de 200 de ori o crescut, a fost cuvântat. Putea să meargă în Egipt, nu era așa de bine cuvântat. Așa că vreau să te întreb un lucru. Când iei decizii majore pentru viața ta și te muți, nu știu unde vrei să te muți, e ogorul tău acolo? Nu e ogorul tău, lucrezi deja. Și vreau să o spun lucrez pe ogorul tău. În ogorul tău ai protecția lui Dumnezeu. În ogorul altuia nu mai ai. Pentru că n-ai ce cot acolo. În casa tatălui meu am protecția tatălui meu. Când mă duc altundeva, tatăl nu mai știe de mine. Unde sunt? Cât timp sunt casa tantului meu, am protecția lui. Cât timp ești în voia lui Dumnezeu, ai protecția lui. Cât timp nu ești în voia lui Dumnezeu, n-ai protecția lui. Adică mă o familie care s-a mutat în Statele Unite și au zis să mergem să le să le, să le, să le, să le, să le dăm tinerilor, copililor să le formăm un viitor, să aibă un viitor acolo. Și-au mers acolo. Și-au început și-au munci și s-au chinuit acolo. Și acei copii care, pentru care-au mers acolo în America au murit într-un accident de mașină. Pentru ce-au venit aici? Pentru copii, eu au murit într-un accident de mașină. Când ești în ogorul tău, în voia lui, ai protecția lui. Ești din ogor, du-te altundeva, nu mai ai protecția lui. Așa că vreau să te întreb astăzi așa pe scurt, cum arată ogorul tău acum? Poate n-ai intrat încă efectiv să lucrezi, dar te pregătești să lucrezi? Când vine vremea, când Dumnezeu îți dă, poate Dumnezeu încă nu-ți s-o anumite unelte de care ai nevoie, dar când ți le dă, știi să le folosești. Și acest tânăr al nostru, tânărul vine la tatălui, erau doi frați, vine la tatălui și ascultați atitudinea lui. Tati, Dăm. mi partea mea de moșterire. Tata se uită și Biblia spune, nu s-o gândim mult, nu tata, tata să mă gândesc, mă fiule. Asta e atitudinea ta, ok. nu împărțit, dar fiul cel mare, fiul cel mic. Și fiul cel tânăr, cu atitudinea lui greșită, de a dă -mi. Ajunge să crească să o viață destrăbălată, și acolo, în această viață destrăbălată, ajunge să fie în lipsă. Adică să aibă lipsuri. Pentru că atunci când ai atitudinea greșită, fii atent, vei duce lipsă. Tot timpul vei avea nevoie. Tot timpul vei avea nevoie. Când ai atitudinea greșită, dăm. Dăm. Și ajunge, Biblia spune că. Ajunge atât de nasol să fie Ajunge să fie într-un ogor străin Să lucreze Cu porcii În primul rând Ca și evreu Să stai lângă un porc Era mă, zic, azi, Noi să stăm un șobolan Deci e grăznic. Deci porcul e un... Pentru un evreu e animal spurcat Când aude că tu mânci Mânci porc. greață, vomită Și deci, e spurcat animalul ăla Pentru ei și el ajunge să, să fie la porci, la gol străin și-ar vrea să mănânce lături. Nu știu câți se să la porci. Incredibil. Deci, incredibil de grețos. Asta pot să spun. Deci, tot ce omul aruncă, tot ce e nasol, tot ce e disgrațios, tot se aruncă într-o oadă. Și se dă la porci. Poftă mare, porcilor! Și vin porci. Ce chiar ați văzut? Cred că e cea mai bună mâncare de pe pământ. Așa le mănâncă. Și imaginați-vă aceste vreau acolo, vrea și el să mănânce lăturile alea, mă. Nu le dă nimeni. Zice, nu te atingi de mâncarea porcilor. Vreți seama ce disperat o ajuns dacă și lăturile îi se păreau extraordinar de bune? Ești disperat, spunea. Ești disperat, atunci. Și tânărul acesta ajunge în ogorul greșit, pentru că au avut atitudinea greșită. Și atitudinea asta a fost dăm. Dăm. În viața de biserică, hai să spun care e atitudinea asta. E atitudinea nu a ucenicului. E a persoanei care vine în biserică. Asta nu e ucenic care spune dăm. Vine în biserică și spune ce poate face biserica pentru mine? Hmm. Um, nu primiți ceva ajutoare aici, abine? nu primiți. Nu, un german nu vine nimic ca ceva ciocolată, nimic. Ce biserică e asta? Mă duc undeva. altundeva. Și întrebarea e ce poate biserica să facă pentru mine? Mă că aminte când întrebau pe unii tineri, dar de ce merge la Sălem? Se dă ceva acolo? Primiți bani? Ce primiți acolo? ce, nu, noi de fapt dăm bani acolo la biserică. A, deci merge și... Extraordinar. Atitudinea... Nu ai putea să-mi pui... MC-la, nu pot să mă apoi MC. Da, zice, păi așa simt eu că ar trebui să fie MC, te. Tu, tu nu știi ce am. Eu și la megastar dacă mergeam, eu câștigam. Că în biserică parcă nu și recunoscut aici, nu, chiar nu se recunoscute. Uh, nu mă poți pune în trupă. Adventul. Da, da, te, te rog să-mi într în trupă, vrește cu să-mi bagi în trupă. Done. Dăm. Te, nu mă sună liderul meu săptămâna asta. Dăm un alt lider. Ce? Nu, dacă nu mă sună, am un nevoie de unul care să mă sune săptămâna să spună ce fac. Nu, am nevoie. Dăm. Dăm. Și cu astfel de atitudine, dăm, ajung să fii ogorul greșit. Că ai atitudinea greșită. Și vizate ce se întâmplă în viața acestui tânăr. În viața ce se, se întâmplă o schimbare, îi vine mintea la cap și spune următorul lucru. El începe să zică, mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și fii atent ce o să zic. Tatăl, nu mai sunt vrenic, am păcătuit. Și fiți atenți, fiți atenți fraza care se vede că s-a schimbat ceva în atitudinea lui. Nu mai zice, tată, dă o slujbă. Nu mai zice așa. Tati, dă-mi o cameră. Nu mai zice așa. Și să zice el: Tată, fama. fama tata. Pentru că asta e atitudinea care te va duce pe ogorul tău bun. Când vă vin la Dumnezeu și spune: Doamne, fama. Fama. Isus Hristos le-a zis ucenicilor, fiți atenti ce interesant le zice, în Matei, am citit în Matei și zice, ucenicilor, veniți după mine și, veniți după mine și ce le zice? Și, vă, și o să vă dau binecuvântări. Vă veniți după mine și o să, o să, o să vă dau castele la toată lumea. Spune îngerul să fac un castel acolo pentru tine, pentru, pentru Andrei, facem niște castele aici, că îi dăm gata pe toți și vrește, să vadă aici ce înseamnă să urmezi pe Isus Hristos. No, și ce zis, veniți după mine și vă voi face. Dacă nu e Dumnezeu Doamne, fămă, cine mai zice, Doamne, dămi? Pentru că nu ești ucenic. Ucenicul vine și nu spune, Doamne, fămă. Când vine la Iisus Hristos. Uh... Vi, ai înțeles că El a murit pentru păcatele tale, ai înțeles că el, prin El poți primi iertarea și nu mai trebuie să mori și poți să petrece veșnicia cu Dumnezeu. Și uneori îl, credem că viața cu Isus Hristos este, așa îi spunem în fiecare Doamne, dăm, dăm. Dă dă doamne, ce am nevoie, că tu ești moș Crăciun, tu ne dai la toți bine și o să fie toată lumea fericită. Dă. -mi. Viața, al urma pe Isus Hristos, necesită o atitudine. Atitudinea aceasta a ucenicului de azi spune: Fămă. Fămă. Fămă implică o modelare. Fămă. Și Dumnezeu spune: O să te fac. Și o să-l folosesc pe un lider să te facă. Pentru că vei să un lucru: când Dumnezeu va face ceva pe aici, pe Pământ, El se folosește de oameni. Se folosește de oameni. Se folosește de oameni. Ascultă-mă, când, uh, uh, când Dumnezeu vrea să te binecuvinteze gelul, de obicei se va folosi de oameni să te binecuvinteze. Rare ori auzim cum Dumnezeu trimite din cer o sumă de bani. să o sumă de bani direct. Din cer, banca de acolo direct. De obicei se va uita la copilului pe care vrea să-i binecuvinteze. Fiți atenți. Vreau să-l binecuvântez pe Gabriel, vreau să-l Gabriel, vreau să el binecuvântez pe Gelu. Și pentru că tu binecuvântezi pe Gelu, tu ești binecuvântată, El primește binecuvântarea. Totdeauna când Dumnezeu vrea să facă ceva în viața ta, să vă folosi de persoane. Va trimite El îngeri, dar de majoritatea timpului se vor fi persoane. Așa când tu zici Dumnezeu, Doamne, fămă, va fi o persoană pe care Dumnezeu îl va folosi să te facă. De obicei, liderul tău, mentorul tău, să va folosi de o persoană. fă -mă. Problema e că atunci când nu lași pe nimeni să te facă, um, când te sună liderul tău să mă auză, ai citit Biblia în ultima săptămână? Ai, mă, lasă-mă, ce mă trebuie despre asta? Asta e mă între mine și Dumnezeu dacă vreți să știți Biblia asta, nu. Lasă-mă, face cu întrebările astea. Asta nu-i ați de venea, Uh, n-am citit niciodată cât trebuie să citesc uh, sâmbătă toată ziua de o parte și citesc Biblia ok dacă vrei să ajungi în ogorul tău să lucrezi în ogorul tău nu poți avea atitudinea dă-mi trebuie să ai atitudinea doamne, fomă. știți când a ajuns tânărul nostru în ogorul lui? Când i-a zis tatălui fomă, atunci au ajuns în ogorul lui și a pus înapoi inelu pe deget, au fost din ofiu. Cât timp o zis, da, dăm, au ajuns în ogorul greșit. ascultați-mă că unii dintre voi veți fi ispitiți să lucrați în ogorul străin. Ogorul care n-a fost menit pentru tine. N-a fost menit pentru tine. Și vei lucra acolo că ești ispitit să lucrezi acolo, că crezi că acolo va fi, aici mai fain acolo. Te atrag merele lui gelul și vrei să lucrezi în ogor cu el. Gelul ăla mă spune. Și gelul, A, uite, ajutor foarte bine. Dar ești chemat să aduci prune în casă Domnului. Chiar să aduci prune. Și e interesant că mă ți-o dată abilitățile alea să, să miroși pruna. To miroși de la un kilometru Sunt prune în cartier. Nimeni altul nu miroase proiectul. Să ringlod de la mare. Iisus Hristos se uită la cei patru pe care i cheamă. În primul rând se uita la Petru și Andrei, Simon și Andrei și și ce le zice? Veniți după mine și vă face pescari de oameni. De ce îi face pe ei pescari? Că ei erau pescari. era pescar. Dacă ar veni la Robi și ar zice, Robi, vină după mine să te fac inginer de oameni. El se pregăte să fie inginer de mașini. Inginer de oameni. Păi lucra acolo, dar tu ești inginer de oameni. Ogorul tău. Facultatea la care mergi te pregătește pentru ogorul tău. Dacă ești la facultatea greșită, schimbă-te, transferă-te. Mai pierzi încă un an? Dacă ești la facultate greșită, te duci la științe economice, tu nu poți să-l mulți doi cu doi. Ce cauți acolo? Picchinui, abia ai trecut examenul de -a matematică, tot ai mers cu pui la doamna profesoare că tată are fermă de pui ce cauți acolo, nu e ogorul tău în momentul în care intri în ogorul tău, ascultă-mă oamenii se vor uita la tine, băi, ești chemat acolo, mă, e incredibil, ești bun m-am dus și eu acolo că zis tata și au zis mama, mă, dar uh, e bine să ascultăm de părinți, de la un moment dat va să fie un moment în care tu să decizi care să asculti de la Dumnezeu care e ogorul meu și facultatea la care mergi, timpul pe care îl petreci, te pregătește pentru ogorul tău pentru Dumnezeu are nevoie de informaticieni de oameni. Lucrează ca informaticieni, dar ei sunt informaticieni de oameni. Eu pus acolo, în acel laborator, l-au pus acolo, Dumnezeu, pe, pus acolo pe tine să aduci oameni. Te ne bateria pe azi. Să aduci oameni în casa lui, în împărăția lui. Avocați. Nu ești avocat acolo, este avocat de oameni. Ești acolo ca să întâlnești oameni, să vorbești cu oameni. Și a terminat pauza polițiană. Ceea ce vom începe de luni, și Călin a programat o întâlnire de la cinci jumătate, noi o să avem de la 6 jumătate. atunci, cum am i să zis înainte întâlnire. De la șase jumate la șapte jumate o să fie întâlnirea noastră. Întâlnirea în care în sala mare, de acolo de la etajonul, o să vă spun programul meu și a bisericii noastre. Să te facem să te face acel om pe care Dumnezeu vrea ca tu să fii. Și a ce va urma, vom prezenta școala de ucinicie a bisericii noastre. Pe lângă studiu biblic avem o școală unde dacă tu zici Ted, fă -mă, împreună cu Dumnezeu o să te ajutăm să, să fie acel lucru. Și o să te ajut, lucrul care o să te ajut pe tine, următorul lucru, La tineri implicați, o să te ajut să găsești ogorul. Nu pot să zic, vinerea, odată mă întâlnesc cu tine, odată, te întâlnești aici, vineri, vii, mă asculți, N-am tangență cu tine, dar la tine implicați o să am tangență cu tine. Și ce să la tineri implicați? O să vin la mine și o să spui, vine Renata, aminte, nu știu gorul meu. Ok. O să începe o să, să vedem ce aptitudini ți-o dat Dumnezeu. Și o să te trimit. Uite la Adi și lucrează cu cartofi. Deci lucrează cu cartofi cu el. Două, trei zile. Ești cum te simți. Îi simți cartofi. e miroș. Noaptea, visez cartofi, cum -i? și, -și vine să te pute... să uh... Nu știu dacă e cartofi. Nu e cartofi, nicio problemă. Merge la gelul, la mere. Se trimit câteva zile la gelul, în ogor la gelul. Gelu, uite, vrea să ajute Reni un pic la... să vadă. Vrea să vadă și ea. Vrea să și descopere ogorul. Și merge Reni, lucrează un pic cu gelul, cu Anca, cu David, tăți acolo, familia. Merge și Reni, ajută și ea. Și în timp ce lucrează acolo cu merele, își dau seama că are o pasiune pentru mere. Pentru -a de -a seama că îmi da, că am o pasiune pentru mere. Adică, nu știu, mă, dar aș. mă visez cu merete. Adică, cum închid ochii, văd Golden, văd Ionatane și le văd, așa că vin spre mine. Și eu le îmbrățișez. Și atunci spun, Reni, eu cred că cred că tot cu mere. Deschide și tu o fermă cu mere. Dar până Reni nu are șansa să lucreze cu gelul, nu-și ce seama. Eu cred, astăzi-mă ce cred eu, eu cred că unii dintre voi nici nu vă da seama Dar ați fi așa de buni în lucrare cu copiii ați fi fenomenali. Absolut fenomenal, Dar pentru că n-ați încercat. Nu știți. Și că la tineri implicați, o să vă dăm șansă. O să fie un program în care o să mergeți în diferite departamente, diferite lucrări, o să lucrați cu diferiți lideri și o să, o să vedeți... Aici îmi simt Ați Vă scurați-mă experiența mea la... Dacă-mi eu niciodată nu vreau la mea și o, zic, o să zic un predicator ascult ca mie. Niciodată nu am făcut asta. Aveam 13 ani și am fost la o, o grupă de studiu. E important să vii la o grupă de studiu unde te cunosc oameni. Dacă vin o așa la seara de tineri, nu te știi. Nu cunoaștem, nu știu, lideri despre tine, cine ești, cum ești. La o grupă de studiu poți să-ți dai seama. Și acolo la o grupă de studiu vorbeam, puneam întrebări. Și lidera mea nici măcar nu era lidera principală, lidera asistentă de la grupă. te nu știu ce e la tine când tu vorbești, noi toți ascultăm. Uite-te cum ascultăm noi, zice. Ai darul de a vorbi, ai darul de a predica, zice. Eu aveam 13 ani. Cred că ar trebui să predici. Nici nu mă gândeam. 13 ani. Jucam basket toată zice. Eu vă spun zice. Când jucam basket mă gândeam că o să vin ceva. Michael, jo Michael Jordan al României. Mă duc în România. e bat pe toți la basket. O să fiu star vedetă. Asta planurile mele la 13 ani. Și am zice... Și ce s-a întâmplat? A fost o oportunitate. dacă nu era acea oportunitate, nu aveam cum să știu. Și s-a creat o oportunitate în la tineret, la noi, și a fost o seară în care tinerii, șapte tineri urmau să predice șapte mesaje. În loc să fie unul, cum îți eu, unul trei, erau șapte tineri care urma să predice șapte minute. În loc de un mesaj, șapte tineri, șapte minute. Să unu unul, vine celălalt. Pac! Și a zis, pastorul, a zis, am nevoie de șapte tineri care simt că ar trebui să predice. Și asistenta mea a zis, doar trebuie să te Da? Deci, da, e ceva la cum zici tu, uite toate mă atenți, deci, e modul în care exprim. Deci, e chemat. Treci pe ani. Și când a, nu știam, nu știu nici ceilalți. Am luat Biblia așa, am mers, am mers la tatăl mers, a fost prima tatăl, nu știu, nu știu să scriu o predică, un predic? Tatăl mi-a prima predică. am predicat ce a zis tata. Și am notat-o că ascultați-mă un lucru. Înainte ca să fie o voce, fiți atenți, trebuie să fie un ecou. Ține minte chestia asta. Ține minte asta. Și tatăl mi-a prima predică, am scris-o, scris scris și am stat o pe de rost, predica. Și am mers în față. Și am început să predic. Și fiți atenți, în momentul în care am stat acolo, aveam emoții și așa mai departe. Dar am simțit că Aici e ogorul meu. 16 ani. Aici e ogorul meu. Dacă nimeni nu-mi dădea șansa, niciodată poate nu știam. Că tata nu vrea să ne împingă pe noi să fim. Tata a vrut ca noi să, fim, să ne aflăm ogorul nostru. Nu vrut tata să facă din cineva neapărat un prindut, trimis la școală. Tata a zis, voi vă aflați fiecare ogorul. Eu am fost chemat să fiu pastor, voi aflați ogorul. Și la 13 ani, când am. Prima dată când a stat la un pupitru, o aveam emoții, dar am început să simt, Asta e o goră. La tineri implicați o să vreau să-ți dau șansa să simți. Avem un test acolo, descoperirea formei padie și o să mă uiți să văd ce e la tine ce te face special pe tine. Și o să încerc să te pun, să, te, să încerci anumite lucrări. Și o să discutăm. În biserică tu ai un ogor și în societate ai un ogor. Unii cum îți păstorii sau alții care lucrați pentru biserică se suprapun. Dar de cel mai multe ori majoritatea au un ogor în societate. Unii au două, trei. Depinde. Dar unul în biserică. În biserică nici unul n-ar trebui să stea numai și să încălzească scaunul. Nici unul. Unu. În biserică, toți ar trebui să funcționeze. Uitați-vă la corpul meu. Biblia spune că noi suntem un trup, mădularea lui Hristos. Spuneți-vă mie care membru din trup n-are ce face. Toate au ceva. De ceva vin medici și nu ai nevoie de apendice, scoate-le afară, aruncă-le la gunoi. Sau chestii de astea. E, e, O se vor descoperi în viitor că are o funcție și, nu Dumnezeu nu a dat acolo nu, să mai aruncăm și ce mai aruncăm? Ghibrite în trupul omului, nu? Fiecare are rolul lui. Urechea și are rolul lui, ochiul, mâna. Așa că în biserică tu ai un ogor trebuie să-l faci. Nu știi. Trebuie să afli. Și la tine e implicat ascultă-mă. Dacă nu mai vin vinerea, o să auzi predici, o să te fii impresionat, o să... se ți va vorbi, dar la tine e o să am ocazia să, să te fac. Acea persoană care Dumnezeu te-a să fii. Să-ți să găsești ogorul. Și trei ani de zile vei sta cu mine. O să-ți găsim ogorul. Poate ești chemat nu știi. Și mi se pare interesant, până Robi o lua chitara, bas în mână, nu știut că e basist. La șapte ani ai crezut -o că o să fii basist, Robi? Da la cinci ani. Nu știu. Pune chitara în mână la Robi, mai ales când începe să cânte la bas. Dacă nu avea șansa, Că nu avea o chitară, nu avea unde să poată exersa, nu știa. cântă pe Doru. Doru cânta la acordeon. La ce cântai tu, Doru, când era mai tânăr? La vioară să la ceva. Cântai, nu cântai la ceva. La multe, cânta la multe. dar la bas n-ai cântat. Cine a crezut că dacă îi punem la Doru și spune Doru, am puc de basul ăsta. țucă face fă ce cu ea, dar învață Și ia Doru, basul și ce urmată-i istoria. Poate, poate tu așa de bine ai ști să ți rap, mai nu ai încercat niciodată. Te trimite acolo cu Amis, la el la repetiții, bați un refren. N-ai avut șansa. Odată cu începutul un anul în acesta școlar, vreau să-ți dau șansa. Dacă până acum la tineri implicați încercam să te fac lider de grupă, nu mai încerc. Ce pur și simplu la tineri implicați. O să te implic undeva, până găsim ogorul tău. Și până găsim ogorul tău, vei face toate activitățile și toți slujim. Dar să-ți găsim ogorul. Am trei ani de zile. Știi de ce luăm trei ani? Nu că facultatea s-a schimbat de la patru la trei ani. Iisus s-a petrecut cu cinicii lui trei ani jumătate. nu trei ani. Trei ani. Unii dintre tineri implicați vor reveni în anul 2, alții în anul 3, care au terminat. Trei ani de zile. Aflăm tău, de. o tău, Adi. O, dar nu, chinuim, dar până îl găsim ogorul tău. Pentru că nu vreau ca niciun tânăr să mai lucreze în ogorul greșit. Că nu plumești nicio radă din ogorul greșit. Haideți să ne rugăm. Am ne tată. Dorința ta pentru fiecare tânăr. Este ca el să aducă roadă în ogorul în care tu l-ai pus. În această seară, mă rog, Doamne, ca tu să iei pe fiecare tânăr, să schimbe atitudinea. Din atitudinea de a dămi, dămi, dămi, să schimbe atitudinea în fămă famă. Și când ne schimbăm atitudinea, când ne schimbăm atitudinea, în acel moment începem să intrăm în ogorul nostru. Ai chemat aici dată contabil de oameni, profesori de oameni, matematicieni de oameni, afaceriști de oameni m în toate sferele societății. Mă rog, Doamne, încă de astăzi să începi să le arăți care e ogorul lor. Și să se pregătească, să studieze, să devină cei mai buni în ogorul lor. Cei mai buni. vom începe tineri implicați anul acesta. Dorința noastră ca conducere, dorința noastră ca lider este ca să ajutăm pe fiecare tânăr să-și găsească ogorul. Și în cei trei ani de zile care, Doamne, că ține tineri implicați, unii vor face poate un an și nu vor mai putea, alții doi, alții vor termina trei ani. Doamne, mă rog că în acest timp din ce Tu le vorbești tinerilor, Doamne, le dăm -o oportunitatea să se implice într-un domeniu și să se monitorizăm, să-i ajutăm să-și găsească o gormă, să le vorbești tinerilor, să pui o dorință în inima lor de a fructifica ocazia aceasta. Și de a se înscrie. De aș dori, Doamne, și chiar dacă nu se înscriu care sunt de la alte biserici, să-și dorească acolo unde sunt în biserica lor, Doamne, să să fie un ucenic unul care să-i spună liderului lui, fă ce pot face pentru tine foma, modelează-mă, pentru că vreau să devin persoana care Dumnezeu m-a chemat să fie mă rog pentru cei care sunt astăzi în ogorul greșit nu e ai chemat acolo, dar sunt acolo în ogorul greșit și îți dau seama astăzi că nu-i locul lor acolo de le puterea să iasă de acolo. de -le puterea să iasă de acolo. Și să schimbe atitudinea și să intre în ogorul bun. Ogorul lor. În numele Lui Iisus, mă rog. În timp ce stai și te gândești la ogorul tău, stai și te gândești dacă ești într-un ogor greșit. Și meditezi cu ochii închiși. Așa să spui, Mă înțeles că este un ogor pentru mine și eu trebuie să o pregătesc, să lucrez în ogorul ăsta, să aduc roade în el. Vreau de asta înainte să viața mea să fie să mă pregătesc pentru acest ogor. Vreau de astăzi începând să stau lângă Dumnezeu să-i cer, Doamne, care e ogorul meu? Vreau, vreau să fac ceva, poate vei vrea să te implici la tineri implicați, nu știu ce vei vrea să faci, dar vrei să faci ceva, să-ți afli ogorul. Și să aduci roade în ogorul acela Dacă ești deja în ogorul tău și aduci roade Rămâi acolo unde ești Și roagă de pentru cei care vor veni în față Dar dacă Simți că încă n-ai intrat în ogorul tău Simți că încă ești confuz, Așa că noi ca lideri Și cei care au fost la rugăciune dinaintea programului În timp ce tu vieți în față Aș pe ei, echipa de mijlocire Ei sunt cei care vreau să vină în față Să se roage pentru tine și împreună cu noi liderii Să mijlocim pentru tine Și vreau să crezi că noi ne rugăm tine, ceva se va schimba Pentru că doi se unesc pe pământ să ceară un lucru Și le va fi da bine, a promit Și că din ce te ridici în picioare Acolo unde ești, Aș vrea să Ne ridicăm cu toți în picioare Și aș vrea să faci ceva Aș vrea să fie aici în față Dacă tu ești acea persoană care spui, Ted să-mi găsesc și eu ogorul, Ted să-mi găsesc ogorul Vreau să duc în ogorul meu rogă-te pentru mine. Ești aici, vină în față, fă un pas, vină în față. Cred că sunteți mai mulți care aveți nevoie să vă aflați ogorul. Aveți nevoie să vă aflați ogorul. Vreau și eu să știu ogorul meu. Unii, unii ultimul ani la, la liceu și vreți, să știți, unde să mergi la facultate, Dumnezeu te poate ghida, ești anul clasa 11, Dumnezeu te poate ghida, ești primul an la facultate și dai seama, mai gata, am intrat într-un ogor greșit.